Opakujeme správu, ktorú nám do štúdia doručili z Ústavu patafyziky a dendrológie. Súdruhovia nám dali hore uvedené vedomie. Dnes, 1. apríla, v skorých popoludnejších hodinách, sa podarilo skupine zvlášť nebezpečných kakachemikov pomocou skokanských tyčiek opustiť teritorium nášho ústavu. Nebezpečenstvo ich konania spočíva hlavne v tom, že sa snažia na verejnosti vystupovať úplne normálne, no popritom šíria hlavne medzi mládežou myšlienky neonatorizmu. Prosíme vás, aj vo vlastnom záujme, oznámte akékoľvek informácie o pohybe týchto podozrivých osôb na najbližšie obvodné oddelenie alebo priamo na Ústav patafyziky a dendrológie. Utečenecká skupina je asi 70-členná a popis jednotlivých individuí je nasledovný. Poradové číslo 1. Abartovic Dezider narodený 29. februára 1926 v Horných Dežmároch, číslo popisné 72, bytom tamtiež. Je stredne vysokej, plnoštíhlej povahy, rád vyhľadáva spoločnosť osamelých žien, u ktorých prespáva a jedáva. Nie je vylúčené, že sa pokúsi zamestnať ako brigádnik v nejakej stavebnej organizácii pochybnej povesti, ktorá mu poskytne montérky, solvinu a ubytovanie. Zvláštne znamenie, hľadaný Abartovič Dezider chodí vždy a všade poradovým krokom, ale obraty za pochodu mu robia očividné problémy. Tento svoj nedostatok sa snaží zakryť sebavedomým vystupovaním z tvaru. Naposledy bol videný v ústavnej rovnošate medzi účastníkmi behu jary v lesoparku nad študentským domovom Ľudovíta Štúra. Poradové číslo 2. Brozinkaj Maximilián, narodený... Priatelia... Naše vysielanie musíme na chvíľu prerušiť. Ja sa vám ospravedlňujem. Teraz budeme vysielať my, čo mládež baví. A čo mládež baví? Muzika! Chráň si, chráň tie krásne blázdnoch smách, z ktorých si nám. naši mladí kamaráti. Naši kamaráti, tak nalejme si čistého vína. Už stačí. Použili sme násilie, ale inak to nešlo. Vieme, že čas slobodnej sebarealizácie bude krátky, ale keď sme sa už k tým mikrofonom dostali, tak vám do nich čo aj povieme. My totiž máme čo národu povedať. My sme na Dezindera Abartoviča. Najprv ti vybijú zuby, a potom ti ešte povedia, že musíš držať jazyk za zubami. Je síce pravda, že na chybách sa učíme, ale domnievam sa, že by sme mohli politické kádre školiť oveľa vlastnejšie. Panec je človek, ktorého všetci niekam posielajú. V manželskej posteli je dosť miesta aj pretro. hlavy skôr alebo neskôr vyplávajú na povrch. je ešte stále najlepšia forma antikoncepcie. Kedysi sa dievča za 10 tisícok oblieklo od hlavy popety, kým teraz sa za tie isté peniaze od hlavy popety vyzlečie. Mončiči, mončiči, amore mio. Čo je? Neotravuj. Ale mončiči, mončiči, nebola taká. Vravel som ti, aby si neotravoval. Čo chceš? Ak chceš, môžeš mi na 5 minút smúľať palec na noj. ale To je všetko jasné? Aj tak mám na ňom záder. Ja nechcela palca, mončiči. -ch -ch -ch. Ja chcela tvoja celá. Čo celá, čo celá, čo to trepeš? Celú nohu si do huby nezoberieš. Ale mončiči, mončiči, ja rád vaša slovenský humor. No ja nechcela len noha. Ja chcela celá mončíči. Ale choď do keľu. Ráno ideme bagrovať, rozumieš, čo je to bagrovať? Pakrovať, pakrovať, mončíči. To ona hovorí stále, pakrovať. Ale keď ona chce šít, musí aj amore, nie len pakrovať. Drž hubu. Zajtra nás čaká 200 kubíkov. Mončiči, ja sa teba zajtra pakrovala celá den. Čo pusa to kubík? Jedna pusa, jeden kubík. Dva pusa, dva kubík. Dve sto pusa. Celá noc pusa amore, more. Celá týžden pakrovala sa nu. Moncici. Ja ti dám pusa, pusa. Zajtra ťa zasypeň do kanala, uvidíš. A uzaj, bakanče si mi už vyčistil. Mončiči, la mon Vyčistila, la, Puci, puci tvoja bakanča. Indulona ja nanudala sajtra aj paker puci puci. Aj Coco Chanel funávku nanudala. Ale všetko až sajtra. Teraz pusa pusa. Mončiči. Daj pokoj. Chcem už spať. Ona len spať. Pakrovať. A prečo nikdy amore? Mončiči. Mončiči. Ale ideš to tou paprčou. To sa teraz keca majstrovi o dobrých medzinárodných vzťahoch. Ale rumúnskeho gastarbajtera pichne do Maringotky mne. Pichne. Pichne. Čo ja tu ešte sebe poriadne nepichla? A druhá vec. Ja ka rumuska kastarbajter, ja čisto krvna Italiano. Perfuzo, perfuzo, Napoli, Napoli, vjevna kde te Napoli? Slnko, more, muški, bzz, bzz. Ja ležala, kveti njuh, njuh. a amore, talianska amore. A, kde moja rodna Napoli? Tak na čo si sem ljesol, čo si ne zostal v tom tvojom rodnom Napoli? Tam si nemusel pakrovať. Ja musela germono friško z Napoli, mafia ja puf, paf. A ah, ty tak figu vieš o mafii a Napoli. Figu drevenú, ty aj Bukurešti len vďaka školskému výletu videl. Takých Talianov tu už bolo. No z Bukurešti, Napoli, Napoli je arodená. Italiano tu lúm personi. No a príle pentiláre la penestra. Ja ti dám také pentiláre, len neprestaneš. Ja teba toho Taliana vytlčiem. Takú ti druzniem. Nepila ona Giovanniho. Radšej ona s ním amore. Giovanni Pandere, milovník. Moncici, moncici. Ideš s toho paprčovu? Pošlem na teba mafiu, ty pandarére. Kto by tu zobrala mafia? Kde nič ni ani mafia nepere. Tu v malačkách nebude pivpap dierka točovaný. Že u nás nie je mafia? A čo? Deža nepoznáš. Ten chlap, čo má krátka noha a každá ruka lava? No, to je on. To je ich kapo. Má rodinu aj v nápoliach v Bukurešti. Ten ťa nájde aj v pekle. Stačí, ak mu poviem, že Giovanni mal doma Grandére Prusere a máš pobrombolcoch. Bude kostra nostra, uvidíš. Joj, len to nepovedala Patre Težo. Ja budem sa do pakrovať. Nemusí byť ani pusa, pusa. Stačila hola život, hola, hola. Mončiči, mončiči. Ale ideš do frasa. Mončiči, mončiči, mončiči. Paň, a čo si dáme teraz? Muziku! Prasný otras z detstva. No tak, no tak, teda, no, no ja, neviem. Je to vôbec možné. A teraz mám už to úplne zemi. Dost a nič. No tak, ale, tak, ale naozaj by mohla prestáť na mňa čumisť. Čo tu nejaký vykladá, alebo čo? Hej, počuješ? No, no, no, nevyvalujú oka, ale... Divčita, jedno, nepodané. Radši ma počúvať. Nič. Divné stvorenie. Keď tak stále na mňa poznala, Teraz asi odídem, na skutku odídem. A konečne nejaký pohyb, ale to nie... Na mach si asi... Na seba sa asi dotknú. Idemeš, eš, eš, eš, potvora, ako si mal pekno fuj. Počkaj, ja ti ukážem, ti dám... Auto, au, auto, vieme si vychrávať, čo musíme. Mama, mama, pomôcť, pomôcť, mamička, rýchlo, mamička, rýchlo, lebo a nedostane. v údolí, kde si na mexických hraniciach žila a pracovala ľúbezná Juanita Cera Pedra Gonzáleza. Juanita chcela spievať v opere. Otec sa hneval a mláčil ju poriskom. Napriek tomu by Juanita spievala, keď skončila prácu na poli. Juanita nemohla bez opery žiť a preto ušla s Rigoletom do mesta, stala sa slávnou speváčkou a poslala soby pohľadnícu. Dom Pedro sa čudoval, jeho Juanita je hviezda, nelenil, predal pole a dom a kúpil si gitaru. A čo, meso ste už niekedy videli? Momentiček, momentiček, doĺďte, pustite ma dopredu, pustite ma z kultu. Moment, moment, ticho, ticho! Ticho kamarati, ticho! Vítam vás na svôdzi antivegetáriánov meatistov. Prepačte. Vítam vás na svôdzi antivegetáriánov meatistov. Prepačte, že som sa oneskoril, ale poznáte MHD. Tiež jedni z najmudrejších. Meat je predsa meso, po anglicky. Teda meatisti, používači mesa. A keďže meso mesojedov je medzi ľuďmi minimum, spojili sa s tými, ktorým meso najviac chutí a ktorým tvorí väčšinu potravy. <sík> Vidím tu neporiadok, zmetok. <sík> to je vraj rad. Skôr akýsi hlúčik. Hlúčik husí. No tak, pekne do radu. Vítam. Nepovedal som dvoj rad, pekne za sebou. Vítam. Mám jedlo na výucho. A vám? Áno. Áno. Konečne. Takto som si to predstavoval. Áno. Takto budete vždy stáť na schôdzi. Pozor sa nepožaduje. A vôbec, týmto schôdzu považujem za otvorenú. Program bude nasledovný. Prvý bod, referát o pôsobení nadmerného jedenia ryže na vývin činnosti stenenej kosti. Druhý bod, správa o činnosti hnutia meatistov. Tretí bod, diskusia. Dávam hlasovať, kto je za? 16, kto je proti? 25, zdržal sa, 4. Ja program skute týmto považujem za schválený. Ja ako predseda mám 25 hlasov, tichučko. Referát prečítam ja sám, čo je pre vás veľká čest počuť prenášať vášho predsedu. Nebavte sa mi tam vy vzadu, nebavte sa. Chápem, že sa máte radi, ale takto a vôbec. Začnem čítať. Ryža ako obilnina je pestovaná najmä v juhovýchodnej Ázii. Vôbec Ázii. U nás sa nepestuje. Takto je veľa. Zase mi to si skáče do reči a ja takých mám rád. Je to ponižujúce. Lenže ja sa nedám odradiť. svetové prednášky sú to najdôležitejšie. No. Ryža je zrnina, vypestuje sa je 100 milióny ton, patrí do ovsovitých, má biele zrnka obsahujúce isté vitamíny a nerastné látky, ale týmto to končí. Dáva sa k mesu, ale tu by som vás chcel upozorniť na jeden fakt faktov. Ryža je občas aj zle prevarená. Ááá, oh, už priviezli meso. Nie, netlačte sa, momentníček, netlačte sa. Pozor, pozor na, na disciplínu. Podržiavajte ten rád, prvý bude kupovať predseda. Ak nemáte na meso, Zakúpte si Pexeso. Na čo meso? Párky? Klobásy? Každý radšej zahrá si. Čo, čo, čo? Pek seso. Výpadolkou, výpadolkou Volga, sílka a port Výhám ruku, cítím muku Pre mňa nie je to šport Nemám auto, nemám motorku Dívša na mňa čaká pre šport Už stojte, stojte, stojte Zostaňte stát, zostavte stát Ša la la la Mám motorku šala, la, la, la, čaká pre školiku stojke, stojte, stojke, stojte, zostanite stát, tu zostanite stát. na tom svete a tom, má kolo a piesť. Ja však musím kráčať hľadom, nikto nechce ma zviesť. Nemám auto, nemám motorku, detiam na mňa. čaká prešpor, tu stojte, stojte, stojte, zostaňte stáť. Zostaňte stáť. Šalala la la, nemám motorku. Šalá, la la, la čaka prešpor, stojte, stojte, stojte, stojte, zostaňte stáť. Zostaňte stáť. Máreky. Na na šoféra, rúti sa ako vrah. malaká Kievča čaká a ja zmeškal som vlak. A nemám auto, nemám motor, tu dievča na mňa čaká pre Stojte, stojte, stojte, zostanete stať, tu zostanete stať. Cha la la la, motor, kušala la la la, čakaj peš stoj, stoj, stojte, zostaňte stať, vy zostaňte stať. Cha la la, la motor, kušala Abart! Abart! povedať niečo složil, múdre. Dobre, dobre, dobre, stačilo. Viem aj bez vás. A prestaňte ma už raz preždy volať Abart. Jasné? Pre vás budem na dobro, pán Abartovič. Pán Abartovič, rozumeli ste? Ahozaj, zohnalo už niekto tie monterky? Monterky! To som si mohol myslieť, to som si mohol myslieť. Ste neschopní lajdáci a to sa má mládeži prihovárať v ústavnej rovnošate? No ale nech. Veď na mikrofon to aj tak nie je vidieť. Tak, uržu, vecík, vecík, Idem. Sme blázni. A preto hlavu hore, priatelia. Nemáme sa za čo hambiť. Nevynašli sme síce pušný prach ani pečatný vosk. Dokázali sme však čosi viac. Podmanili sme si človeka. Človek je najkrajšou trofejou debila. Preto medzi sebou trpíme. Nech len ďalej tvori, výtvory, Nech buduje budovy Nech vynachádza vynálezy My si to všetko privlastníme a prispôsobíme Aj atómovú bombu vynašiel človek A komu dnes patrí? Nám Jeden blázon sa môže pomýliť Milióny sa nemôžu Sme neomilní Chceme, aby nás svet vzal na vedomie Aby si nás vážil a uctieval Aby vedel o našich činoch A nepripisoval ich tým, ktorí na nich nemajú žiadnu zásluhu Bravo! Nie vieme ľúbiť len tých, kto nás ľúbia Byť ľudských, týmto sú k nám ľudia Tak hoďte sa biť na nabok Zlí nemajú nárok My chceme rátať, čo kto dal a mátať So slepím za oparbák hátať Kto vidí rozozná ten dar. Máme svoju krásnu tvár, sme svoj, sme svoj. Ten pocit dnes je nás, a Azaz, sme svoj, sme svoj. A tenko nie je náš, nedosiahne nás Ty to nás ľúbia ľudský, k tým, čo sú k nám ľudia. Tak choďte sa piť trocha nabok, nie majú nárok. Sme svojí, sme svojí. Ten pocit dnes je nás, hodem viat a zás. Sme svojí, sme svojí. A tejto nie je nás endo se a que na nedosiahnie na nás svoj! Smej svoj! Smej svoj! svoj! svoj! svoj! svoj! A tejto nie je náš, nie na nás! vítam, Giuseppe! Dobrý deňček. Výborné, ja si ako na zavolanie. Mám pre teba robotu hodnú najlepšieho zabijáka kraja. <kým> Potom, čo si ma zbavil takých vydrých duchov, akými boli Bíno, Roberto Šmiasíny, alebo zradca Gelminino. Mám potrebu použiť tvojich legendárnych služieb, ktoré nikdy nemenuli cieľ. Áno, potrebujem, aby si zastralil tú svinňu Galinio. Jo, mám s nimi ste účty. Počul no, som, čo si o tom počul. Tak ti o tom nemusím opäť nič vysvetľovať. Urob to tak, ako uznáš sám zavodne A aby som sám neprišiel do podozrenia, tu máš 30 tácov. No, tak. ešte, ešte, tak. určite neprijete hm. do podozrenia. Ale ja som neprišiel hm. len tak. posiela a galíny, ale nebojte sa. A jeho zbavím utrpenia, keď ste ma už zaplatili. Balú, balú, cítim peniaze. Aj ty cítiš peniaze, ty starý prašivý tiger. Nedoviezaj, jednoký Karlo, nedoviezaj. Mám si to oko vybrať? Nie, treba, Karlo. Videl som v živote dosť skla. Pamätáš sa na našu prvú výkladnú skriňu v Šamoríne? Nepamätám. Dostal som sa babuškom do hlavy a ztratil som baveť. Nemal si mi zastradiť Pepita, Mariju a Pučíniho, Karol. Oh, Pučíniho, Pučíniho som trafil náhodou a vaši sa mi pomstili. Príliš kruto, aj oh, príliš kruto, tri razy zlietať na bezpadáka. To boli, ale baveť som mi chvákovou vrátil. Čo bolo bol, Karol? Dostaňme vás všetkých, aj toho tvojho krstného osa. Vždy, keď hviezdy zasvietia, výdu tie nezpod svetia, hrozný výkrik predne noc. Kto si volá o pomoc, hú, uh, hú, uh, hú. Uh. Raduj svoju dušu u uh, Bohu. Uh. Otec krstná mať si už čistia auto mať preklampadneš ty i ja Klan sa klanom vybíja Hú uh, hú uh, uh. Ratuj svoju dušu Hú uh, uh. A čo tá rúvačka v ružomberskej garáži Hybenou sme postrili ani do jedno. jo jaž na Maťa Ten si poriadne zavaril <laughs> No už krstná mižimčica do v papľu Pamätáš sa? Ako sme uniesli šudy Katarínku, predsedovú ženu a zapýtali za ňu tri galety brinze? Ako, že by som sa nepamätal. Ha, a na to rietadlo, čo sme do Filakova uniesli, nám do dnes neprišli. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Kto tú zkazu prežije, čakajú ho orgie, v celej štvrti preverí... ...sexuálne pomery? hu uh, uh, uh, uh. Predplatné sa platí na rohu A čo vašich v Chicago? Počudešte sem tam streľbu? Počuť, nedajú pokoja. Minule ma zastrelili, ale ja som im ušiel. A čo vašich v Las Vegas? Oj, hrajú osto šest, Míšo, krepáň. Prehrávam rolu na Sihoti. Páno Drúzga, aučiak, až Krabieh prehral komplet celú rodnú postať. Ej, stríľajú sa chlapci, viedna radosť. Mišo dostal Johnnyho, Johnny dostal Frenkyho a Frenky dostal Oscara. Bitku vyhrá kolega, známy postrach z Chikéga, ktorý sa sem zatára. Presne podľa scenára. Uh, uh, uh. Vyplaťte môj hneď, zálohu. poezia, proza a my. Večerná chvilka umeleckého slova pre vás. Vážený rozhlasový poslucháči, už prvý raz sa stretávame pri našom pravidelnom cykle poézia, proza a my. Dnes sme si do štúdie pozvali nášho vychýleného... Áno. Autor sa nám hádam sám, predstaví vy ste... Áno, som. Vaše meno a majstre. A meno, to som už niekde si počul. A už viem, viem, viem. Máme meno, lebo nad Mama mala meno. Stará mama mala meno. Och, nie, tá ešte mala to meno, ale... Ostatní už mali to... to meno. A volám sa. Áno, volám sa. Počkajte, ale ako? Čarchava. Nie, nie, Čarchava, nie. Čerchová. Boha, ešte ráno som ho vedel. Ja keď sa zobudím, všetko zabudnem. Ja... Ja... Jánošík sa volám. Áno, to je moje meno. Majstre, môžem vám položiť zo pár otázok. No však, položte, placu dosť. Povráva sa majstre, že ste jedným z najlepších. Ha, áno, áno som. A nebojím sa to povedať, som. Je síce ešte jeden lepší, ale to som tiež ja. Ha, ako redaktorka, viem, že veľa píšete. Áno, veľa píšem domov. Materi mojej na korešpondenčnom lístku. a Je to lacnejšie. Aby, čo to husi poslala? Ale to nie na korešpondenčnom lístku, to vypršia masný flak. <laughs> Majstrov, okrem toho, že píšete o husiach, píšete určite aj čosi iné však. Áno, tak keby som len o husiach písal, to by som sa aj na ulicu hambil Viete, ja píšem tú, tú onú, ako sa jej poéziu. Áno, e, áno. Áno, ja poéziu, viete, ja ju delím na ľúbostnú, inteligentnú a a inú. E, zaujímavé, majstre, určite za všetkých poslucháčov sa vás teraz pýtam. Majstre, mohli by ste tu na mikrofon to, ako sem predniesť krátku ukážku napríklad z tej ľúbosnej? A čo, čo čo by nie? Rád prednášam. Môžem, viete, lebo ja keď chcem, tak jednoducho môžem a uh, potom už musím. Toť nedávno sme oslavovali mldež a práve pri tej istej príležitosti som vám napísal báseň, že tebe. ako že tebe, ale že tebe. Joško, Joško, ho tam detajl, taký americký. E, prosím, Hazali, viete. A, a kde je Joško? A on je v televízii a k vám nechodí. A mohol by nech sa o niečo máte. Takže, tebe, majstre. Áno, že. Že tebe. Joško, Joško, detail! To ešte nebola báseň, viete, to bolo len také André, aby sa videlo, že o čo tam ide a o čo tam pôjde. Áno, takže. Že tebe. Keď vidím tebe, to ako keby. Sebe, videl som. E, to, to je koniec. Ha? No bravo, majstre, bravo, bol to naozaj neopakovateľný zážitok, majstre. Ale prečo máte pri tom recitovaní majstre skrížené nohy? <rý> no to aby neunikla tá podstata. A čo tá druhá poézia, inteligentná? Mám, mám, mám. Pri príležitosti 2584. rozasovej žatvy. je nie, to bola žatva, tam sa len robilo. <rý> tak tam som napísal báseň. Čo, báseň? To je stereobáseň, veľmi aktuálna, aj vy vysielate stereo však? E, áno, občas, keď sa nám to podarí. Volá sa Žežatva, tuhle je. Samozrejme, poslucháči to nevidia, až taký aktuálny zasa nie ste, no ale všimnite si to stereo. Žežatva. rohu našej chyže kombajn sa to ticho plíže. Aj, aj, aj uj, uj, uj, budeme mať čo žerať. Bravo, bravo, majstre, bravo! Ďalšia vásen z tých inteligentných sa volá Že traktor. Tiež stereo? Stereo, Že traktor. Traktor to bol vždy môj sen. Taký si ja kúpiť chcem. Kúpim si ja dve vlečky, budem na nich voziť hereč. Bravo, bravo, majstre. Áno, vy ste naozaj perfektní. Áno, áno, viem, čo chcete povedať. To nie je všetko. Matica naša rodná mala nedávno výročie svoje jubilejné, už neviem koľké, tak som napísal báseň že tebe, Matica. Aha. Tak, že tebe, Matica. Koľko vetrov previalou nad tebou? Šš, milióny. A ty nezmenilas sas, lebo zvedelas, že nám nadším s. ti Matica. A čo, Poliana? Nadája, nadája. Veľmi inteligentná báseň, majstre. Um, ale poďme radšej rýchlo ďalej. Čo tá tretia kategória tie iné vo vašej tvorbe? Áno, sem patria moje zbierky. Veľmi rád ich zbieram. Rozdávam ich potom deťom. Ach, deti, priaga jedna malá. Nalepí sa to na človeka, ani neviete ako. A napísal som pre ne básnickú zbierku, že Vianoce obsahuje 999 999 básní a to by ste neverili, čo je na nich najzaujímavejšie. Každá sa volá... Že No to je skvelé. Som sa pritom Boha. Tak to rúzných by ste chceli. Tak ja neviem pri takom výbere snať, Vyberte vy sám, majstre. Dobre, no tak dám túto. Že Tá je veľmi dobrá. Že Prišli k nám Vianoce a s nimi Ježiško. Ajajaj, ujujuj, uj. vede to Ježisko, budeme mať ložisko. No bravo, majstre, bravo. A mohol by som ešte jednu, keby som chcel. No tak keby ste chceli, tak samozrejme. A to snáď vystrihneme. A nestrihajte, nestrihajte. Pri príležitosti pretekov v kajakoch som napísal tiež báseň. A tá sa už nevolá, že Vianoce doj bola blbosť. Ale že čln. A to je logické, nie? Že čln. Letí, letí čln. Vynára sa z vln. A v ňom sedí pretekár. Jaj, či je to rýchlosť? Uh, ne. Toť, toť nedávno ma požiadali, že čo? A napíš o odozdaniu nového rozhlasu do používania. Celých 13 nocí som písal a napísal som báseň, že, že časové znamenie. Že časové znamenie. Čuk, tuk, tuk, tuk, tuk, hop, a už je neskoro. Aha, ani to predúžené ťúk nepomohlo. Potom som ešte napísal báseň, pri tej istej príležitosti sa volá, že kvalita. Nech sa páči. Že kvalita. Mm, majstre, ja počujem iba ticho. Prečo to ticho? A nebolo o čom? Áno, tak bravo, majstre, to bolo to vám naozaj vyšlo. A okrem toho, že píšete majstre, čo iné robíte? Takto keby som len písal, to by som sa aj na ulicu hambil vísť, že áno. Viete, ja športujem, ja priam spieram. To nedávno na majstrovstvách svetového spieraní v pešte či v pitešti to bolo, už ani neviem, som sa vzoprel a nešiel som. Ale keby som len spieral, to by som sa aj na ulicu hambil vísť, aj šermujem. Na nedávnych majstrovstvách sveta v Belehrade som obsadil celý Belehrad. No, na záver, majstre, ešte jedna otázka. Kde pracujete? Ja nepracujem, lebo nejem. Až sa najem, tak budem aj pracovať. Chytila som na modílka, Protože má v lede modná Zústane se mnou a ja s ním, koma ose od niej líbat naučím, líbat naučím. Ta la la, la, la, la, la, la, Na večer mu řeknu, milej motýrku, než liotnu obleť vojí postý. Páče tiše posloví, a on mi odpoví, odpoví. Vy kouknete sa, či k nám pretože má párek malý tři díl. so mnou a ja s ním, pomalo sa od ní rýbat naučím, rýbat naučím. a on mi slavi, on podiví sa k hlav motýrek. Preto žena pánek malý se mnou a ja s ním pomalu sa nej líbat naučím, líbat. Taliafátky U nás sme odstránili triedy na železnici Triedi na železnici Od geniak bláznový Je iba jeden krok a preto naši géniovia sú takí opatrní, že už 20 rokov stoja na tom istom mieste. U nás ľudia neodpočívajú na vavrínoch, ale na pozíciách. Otec mal troch synov, dvaja boli múdry a tretí dostal štipendium na postgraduálne zdokonalenie v cudzine. Stratili sme ideály. Prosíme poctivého nálezcu, aby nám ich za odmenu vrátil. do svojich denníkov predovšetkým o tom, čo zažili v noci. Láska je slepá a práve preto sa milenci radi ohmatávajú.